Azoa... a riak bidasoa atak saio berri batera gaurkoan e, abesti mottzeta azkarrak izango ditugu, saio berri hontan eta ba, hasteko Red Cross talea entzun dugu eta haien e, Rich Bradt izeneko kantua. non diktator kantua hau ba e, bilduma batetik hain zuzen ere, Life is ugly, so <coughs> why not kill yourself? Izeneko bilduma, e, bilduma hau, mila bedaratzeruen eta largoi eta bi garren urtean e, kailatu zuen, New Underground, izeneko, ba, undergroundak, eta, ba, punkari jarkorrari eskaintzen e, zion, sigillu e, underground honek e, bere ba, denbora, eta 2021ean eh, radiation records eh, ba berrarkitarapenak egiten dituen zigilu eh, Italiarrake eh, ba, serie hau ba berrarkitaratu zuen serie ontan, eh, ba hiru vinilo daude eh, Live Fish izeneko eh, seria Eta el, esango dut, bueno, e, entzungo dugu urrengo kantua motzak direnez eta gero ba, jarrituko dugu e, historia hauekin. Ah, ez dut aipatu Red Cross e, taldea entzun dugula eta bueno, e, emengo entzungo ditugun talde gehienak haien ba, asieratan e, zeuden e, eta gerora hemengo e, talde asko ba, oso ezagun e, bilakatu ziren. Ba, hoien artean Red Cross taldea, e, ba, mi hau deatzilun eta laro batean kaleratu zuten aien lehen da biziko singela, eta haien lehen da biziko LPA mi bi garren urtean ortika aurrera, ba, diskoa anitz kaleratuko zituzten eta pixkat gehiago, ba, jarkorretik, ba, rock alternatibora mugituko ziren, ba, Kaliforniako talde hau. Tira, entzundezagun urrengo kantua.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 Ba, besti motza, berriz ere, horrengoan descendentz e, taldea, e, I want to be a beer, izeneko kantuarekin, e, descendentz taldea ere basobera ezaguna, egin zen e, taldea, eta ba, kantu hau ba, ba, 86 segundu eskas dituena, Eta, bueno, ba, desendentz taldea, ba, baitare, ba, milatzen talarroa eta bian kaleratu zuten e, diskoarekin, Milo Goes to College, e, ba, sobera ezagun. Egin ziren, eta ba, miloren marrazki hori, bat bere disko gehienetan, e, gerora, e, erabiliko zuten descendentzeko bain bat diendek eh, al edo ol taldea ere osatu zuten eta beno haien estiloa ba, alako punrok eh, melodiko edo jarkor melodiko eh, ba, osaturik eh, zegoen ba, pop eh, doinoekin ahien eh, abotxetan eta ba, orendik jotzen jarretzen duen eh, talea dugu, desendentz e, talea. Entzun dezagun, e, urengo talea. taldea entzun dugu 5 war, not war izeneko kantuarekin eta ba antitaldea 1000 eta irrogeita emaretzin e, sortua da Los Angelesen, bueno gaur entzungo ditugun talde guztiak edo gineak Los Angelesekoak dira, e, edo ingurukoak, zeren bilduma honek sokal, sokal edo South California California hegoaldeko ba, taldeak taldeak biltzen ditu tira hanti, mila batzen sortzen dira bertan e, Dani Phillips, Dani Dean bezala ezaguna zena e, gitarran e, genuen eta ba, pertsonaia ezagun bezala Eta, bueno, balako punk hardcore e, musika egiten zuten. haien e, diskografian, ba, iru disko dituzte, miatzen eta larrogeita bi, larrogeita iru eta larrogeita laukoak. E, eta denak e, New Underground e, zigilupean e, kaleratuak. E, nik uste dut, e, mengoak, e, ba, zigilu ontakoa zela. Tira, antiren beste kantu bat e, entzungo dugu. Zan bezala, anti-taldearen e, beste kantu bat, I Don't Wanna Die, izenekoa, eta ba, haipatu bezala, Dani Din, e, ba, izan zen... E, gari kailekin batera ba, New Underground Records e, zigilu honen e, sortzaile e, ba, do it yourself edo egizu zeu filosofian e, mugitzen zen e, zigilua genuen eta ba, lenda biziko tarikoa zen estatu batuetan e, ba, SSL zigilu, zigiluarekin e, e, batera ba, alako kaset eta diskoak e, kaleratzen ba, modu egizu zeu Modu batean, eta jarri dezagun e, urrengo talearekin. See the social micro today I don't got no devil friends can't wait till that torture lands. a para no es Kantuarekin e, be deak e, aipatu bezala ba jarko inguruan e, mugitzen ziren e, taldeak genituen ba, ilgu hauek ba, ez ezagunaagoa den e, taldea orain entzun ditugunak ba, descendentza anti, anti edo edo red cross ba ezaguna genituen baina hauue pixkate gutxiago pixkate denetik dago e, bilduma ontan bilduma oso interesgarria 1000zerhun eta laurogeita bi garren eurtean kaleratu zena eta mi eta laro gehi eta bi eta laro gehi eta iru urte e, ba serie ontako hiru bilduma kaleratu ziren. Entzuten garen oraino da, Life is ugly, so why not kill yourself? Bigarren bat kaleratuko zen, Life is beautiful, so why not eat health foods? Eta iru bat, Life is boring, So why not steal this record? Eta, beno, hoiek ziren, kaleratuko ziren, hiru bildumak, hasiera batean, gehio, ba, jarkorrera urbilduko zirenak, eta gerora, ba, e, musika best, esperimentala guai, lekua, ba, utziko, utziko zuten. Tira, ilguil. Scumbag, hang around Y'all be known around town Cut the what a bang oh. Everyone can fuck a skank Mad night deposit Mad night deposit Mad night deposit White, ugly, smelly rag Turned a friend into a fag He was once out as a hero Now he's turned into a zero Mad night deposit Mad night deposit Mad night deposit She runs after a real big dick Now she has to get her kicks Sucking fucking she's so crude It's only after your magnitude Man, Man, Man, Man, Man, Man, ba hemen genuen hardcore Ordoño hau, il will taldearen eh, bitartez Midnight Deposit izenkoa eta jo dezagun urrengo taldera. I'm torn to you, so fucked me And you're fucking around, cause you're so fuck me Horengoan, Zibil Dismai taldea genuen, kantu motz Eta, beno talde ondang, gerora ezaguna egingo zen Jan Napier, genuen, John Napier, eh, gitarran. E, basuan Nick Daniels, e, baterian e, Kip Abton e, eta Jai eskiruz eh Jack <coughs> Napier honek gero ba, karrera luzea izango zuen bere ba bere 2012 e, bere hilzena arte Eh, hainbat taldeetan eh, jotzen eta eh, idazten eh, bai konponketak eh, egiten, tira, ba, ordua zibildizmeiren beste kantu bat. Bil dismei talea entzunugu filts Itzeneko kantuarekin Eta ba, bilduma interesgarria entzuten eh, ari gara Mila Eta laro bi garren urteko Life is ugly so why not kill yourself Itzeneko ba, bilduma hau Tira, eh, aurrera beste talde batekin Hemen genuen, e, China White izeneko talea, kriminal e, izeneko kantuarekin talea 2008a emeeretzi garen urtean, sortzen da Huntington Beachen, eta, beno, bai, formakuntza lehenengo formakuntzarekin e, EPE bat e, kaleretuko zuten, bile badatzerun eta larogeita bat garren urtean eta bilduma hauetan bai, parte hartuko zuten e, ere esaterako bai, bai ontan eta bigarren bolumenean e, ere Eta ba, ge desegingo de ziremiatzun eta laurogeita bostean, e, ba, laurogeita hamargarrena hamarkadan itzultzeko eta han baii disko bate grabatuko zuten berriz desagertzeko eta bi .000 garen hamarkadan berriz e, elkartu ziren e, beste disko bate grabatuz entzun dezagun China White. armenuen eh, China White eh, talea berriz ere Solid State izeneko kentuarekin eta ba guazenea bilduma elkargarri horta hontan zertatorren eh, zurengo kantu bezala Defiance e, taldeaganen e, Empty Me kantuarekin eta Mood of Defiance talde hontan ere danidin e, topa dezakegu. <coughs> danidin Din e, aipatu bezala ba sigi e, ju honen New Underground sigi juaren e, sortzailea, anti taldearen sortzailea eta ba, pixkate fiskat eksperimentalagoa zen e, Mood of Defiance talde hontan ere e, esku hartzen zuen tira eh, gaur egun oso ezaguna dugu Dani din eh, Philips, Philips ba eh... Ba, kantari, idazle, gitarra jole, edo produktore e, bezala. E, talea guetaz gain, e, easter, izeneko postpunk ba, e, post talean ibili zen, e, nahiko ezaguna, izan zela ba, bere garaian. Eta ba, gaur, gaur egun, ba, ba, dugu hola, e, estudio analogikoen, e, bakate bat, e, ba, New Yorketik, kaliforniara eh, ba, estudioak eh, jartzen Davien eh, kate bat mood of defiance en, eh, ondotik eh, beste talde bat Horrein minutemen taldea eh, dugu Talde eh, ezaguna ere Sit you Sit you heard at parties eh, Izeneko Kantuarekin Kantu motzak ere Egiten eh, zituzten bilduma Ontarako minutemen eh, Taldekoek Entzundegoen beste kantua The conflict is to blame The environment is to be explained The environment is to blame Conflict is to be explained Louise! Minute hemen eh, taldearen maternal right eh, izeneko kantua, bilduma ontarako, eta bueno, ba, nabari da ba, talde teknikoa genuela ba, San Pedroko, taldeo Kaliforniako, eh, San Pedrokoa genituen, miratzen talarrogei garen urtean sortuak, eh, Dan Zee Boone eta Mike Watt eh, gitarralari eta basulari daen, eh, artean el sortutako taldea. Haien estiloa ba, panroko inarrezko tike, ba, jazz eta funky ikutuak e, dituzten ba, doinuetara. Joaten da, ba, dituzte hainbat e, diska dozena erdi bat diska edo larogei markadan kaleraturikoak eta ba, single eta ep desiente ere ba, dituzte. Eta urrengo taldea. I'm afraid they let me know I erase my past I want you as a sensible virgin bicycle is every day at noon lots of sight and lots of light I hope I never So let by the night no intruders we will here without report nor need for light Ba, oraingoan 100 eh, flowers Talde genuten Sensible Virgin izeneko kantuare kantuarekin eta, hundredred Flowers, eh, John Tally, eh, Jones, Kevin Barrett eta Ki Johansen genituen eh, talde hau ba, aurreko izena de urinnal eh, genuen, eta ba, pixkat punk-donea kutze zituztenean e, ba, post-punk-sikodelia e, industrial eta pop-doneotara pasaz direnean ba, izenez e, aldatu zuten. E, izen honekin, bi LP kaleratu zituzten, mi altzerun, eta larrogeita iru eta larrogeita lauan, eta singelen bat ere kaleratu zuten. Eta deurin taldeari buruz zitzegendu gunez, ba, ordoak kantu bat. No! kantu motz-motz bat, e, hogeita mazazpi segundukoa de urinalz e, eskentzen zutena 6 adron izeneko kantua eta taldea homi atzen eta irurrogeita mezortzian, e, sortzen da ba aipaturiko hander forwards e, talea egin horretik, eta iz, e, de urinalz izenpean e, iru EP kaleratuko zituzten, irurrogeita mazortzian, irurrogeita meretzean eta laro geian, eta ba diskorik zuten e, kaleratuko gerora, ba bildu eta abar kaleratuak izango ziren, ba, e, deinalze iz, izenpean tira. milatzenetaurogeita mas seiian e, taldea el, el kartuko zen, eta eta bi milata berriz ere elkartuko el ziren. Eta guk bitartean aurrera bilduma bikain honekin. Thank <laughs> you. pay paycheck just fades away, get paid on Friday, money on Monday, for the next four days, my payday don't last me day, paycheck just fades away, my paycheck tale bitxi hau, ezta? Talde Aupleps, talea genuen eta ba, esan bezala, ba soinu eksperimentaleei lequa e usten zientene bilduma hauetan e, lehendabizikuan gutxiago eta hurrengoetan geroz e, eta gehiago. Hemen ikusten dugu ba halako punkearen e, antzeko zerbait ba, baino haizeekin eta gitarrarekin e, egina. Hauek 1982an e, New Alliance rekordsekin e, ba, Epe bat e, kaleratuko zuten e, eta gerora ba 2018an era ba 1982 zuzeneko bat e, kaleratuko zuten kaset eh, batean tira eta bai jarraide zagun eh, bilduma honek ea zer ezkintzen digun Renguan Shakarin Trust iseneko taldea genuen ba disko hau itzeko, eh Full iseneko kantua eta bueno ba, nahiko Dead Kennedy zen e, kutsoa dute kantu hontan, baino talde honek e, hainbat diska kaleretuko zituen, ba Lena Aipateriko SST, Records seguiu ba Gisu eskutik ba Surviving you Always World Broken We Become Snakes edo Past Lives izeneko ba diskoak kaleratuko zituzten gerora bimila batean eta Marseian beste bi diska kaleratuko ziren The Great One Is Death eta life at Safe Music in Chinatown ba zirenik zuzenezko diska bat edo e, epe batzuk kaleratuko zituzten eta ba, bildumaren e, ba, lehen atal hau life is ugly so why not kill yourself hau amaitutzat ematen dugu eta hasiko gara ba, bigarren bilduma zertxo bait entzuten Ba, esan bezala, eh, bigarren eh, bildumara pasagara, life is beautiful, so why not eat eh, health foods? Eh, deitzen den eh, bilduma hau, ba, bugs talearekin, eh, asidugu, we will bury you izeneko kantuarekin. De bugs taldea izan zen Kaliforniako eh, lehen punk belaunaldiko taldea. Eta bitzi zen e, zeren, ba e, ba Mexikar eh Mexiko e, ba Aliz edo Alizia Armendarizek e, sortu zuen e, taldea eta lehen formakuntza ontan, e, Aliz Armendariz edo Alice Bach, eh zen taldeko kantaria, e, Patricia Patrizia Rainone edo edo Pat Bach eh zen talde hontako basularia oso ezaguna bere irudiarengatik eta gero Rob, Rob Ritter e, gitarraren gitarran, eta teri, teri datbax eh, baterian izan ziren hauek eh, irurogeita margarren, amarkada eh, amaieran, eh, sortu ziren 1830 eh, inguruan eta ba, eh, onela eh, epe bakarra kaleratu zuten bizitza motza, izan zuten zeren lemietzen eta laro gehian pat taldea utziko zuen eta aliz eta paten artean konfliktorik ez egoteko alizek izen aldatu zion eta aliz bat bat jarri zion izena bere taldeari tira Eta ba, ondo azten da 빌두마u eta jarrai dezagun eh, ba urrengo taldearekin. Ba, hemen dugu berriz bilduma bigarren bilduma ontan, Anti taldea. Anti ba, esan bezala eh Dan Danidin, Dani, Dani Philips edo Danidin eta Gary Gale eh Gary Galek sortutako taldea eh, John McCarthy baterian eh ahots eta Bert Orlando aipaturiko Gary Gale eh, Gitarran eta baitarea ipaturiko Dani Din, Ahoch eta Basuan. Hau izan zen, hauen laroge garen amarkadoko taldea, eta aipatu bezala New Underground Records zigiluaren sortzaiak izan ziren bi pertsoneak. Deni din, ah, barkatu, izan ekin nahazten naiz, Dani Din berak badu bere guegunea, non eh, ba horre esaten du musikari, abezlari, idazle, gitarra jole, E, grabazio artista produtorea e, panroke panrock pioneroa eh rockabiliaren mai ma Italia eh sortzailea eta 80garren hamarkadako ikonoa dela dio ba bere webunean eta ana asaltzen dira ba bere berak egindako Ba, hainbat e, gauza dani dinan e, home workers, izneko taldea ba, rockabili edo neorrockabili egiten zuena, anti-talde bera, entzuten ari garena ba, punk, hardcore eta egizu zeu musika, aile nahi e, easter taldea, postpunk, glam rock eta rock taldea e, mood of defiance, lehen entzun deguna ere ba, di, egizu zeu punka experimentala avantgardia edo postpunk, baitare mercury guri tilt switch izeneko taldean egon zen, ba rock and roll taldea edo big boss e, furi taldea, ba, esteinpunke piskate, estiloan ba, tira, badu ibilbide anitza, zabala eta luzea, gure dani din hau, baino gukentzunez agun antiren e, beste kantu bat Taldekoa genituen e, berriz ere Repressed Aggression e, Izeneko Kantuarekin, My Smile, Isamask Repressed Aggression, My Smile, Isamask Izeneko e, Kantuarekin Eta ta, ba, taldez Aldatu beharko dugu Ordoa Bueno, vi kantus hartos baino berdin du eh, motza que sirenes minutu terribate eta ogeita 6 segundos kas, vi kantuak taldea mía Taldea genuen eta kantuak Last Day at the Races eta Missing of Capture izeneko kantuak. Bueno, mia talde hau ez da ba, ezagunagoa den beste mia, mia edo Missing in Action. Talde hau Venturakoa ba, genuen, e, Kaliforniakoa eta ba, best taldea mia, e, ezaguna zen beste taldea ba, e, ne badakoa zen e, eta gerora ba Orange County mugitu ziren abaitare Kalifornian eta bueno, estilo pixkat ezberdina egiten zutenak hauek ez dute ia diskografiarik eta bueno, ba, mia ez ezagunak bezala bagel dituko dira. society Big time society Big time justice society Perfect justice society Yeah Society's victim Ba, horrengoan eh, Shattered Files taldea genuen, eh, taldeau Huntington bitxekoa mihatzuntari uro gaita emezortzien sortua, eta talde honen sortzaileak Kerry Martinez, et, eta Spencer Bars genituen, Kerry eh, Martinezek eh, gerora larrogeita margarren amarkada amaiera aldera oso ba, ezag, zagunak ziren US Bombs taldea sortuko zuen, ez dakitora indike Jotzen jarraitzen e, duten, baina 2.000 marka da xera hortan ba, sekulako diska puskak e, kaleratu zituzten e, ba, US Bombs tale horrekin. E, hemen ere egon ziren irungo tunk aretoan jozuen US Bombs e, taldea, e, biran zetozen beste estatu batuetako tale e, batzuekin, agnostik front, haiekin e, zeto e, zen, kriston e, kontzertua izan zen, baina kasu honetarako e, aien e, abeslaria e, US Bombseko abeslaria ba, sekulako Moskorralia e, zuen gainean eta ezintzuni ia zutik egon alere kontzertu bueno, esan dezagun desentea eman e, zutela izango zen, gara hortan e, US Bombs taldea ba, bizike maite nuelako baina, bueno, ongi da tira, entzontezagun xateret 5 cm beste kantua Just go try with a bad break tonight stumbling in City 54 with a sleepy smelly heart then never i trust skate bad actors the sound of it he's got so a higher fan calls Earth wind and fire wind and fire What happened to our world? world. Ba, motzak, Shatet Five taldeak ere hauek single bat edo bi kaleratuzuten bakarrikaien e, garaian, e, beno edo kas, kaseteren bat ere kaleratuzuten eta ba, gerora 2000ean Radiation uez, e, berriz ere, ba, e, haien e, miatzerun tairurrogei tameretzi talarrogei eta bat arteko, ba, biltzen dituen, ba, diska interesgarria kaleratu zuten ere. Eta tira ba, amaitzeko kantua jarri barko dugu eta ba, e, bukatzeko ba, mood of defianceen e, ba, kantuko, kantu batekin e, agurtuko gara. Beraz, onge bide!